Karibu mpenzi mfatiri aji waniani maharifa upate maharifa na akili ya ubongo au chakula cha ubongo leo tunaangazia historia na sifa ya ziwa Victoria ziwa hili kabla ya kuitwa Victoria lilikuwa na majina mengi ya na wakazi walioishi kando kando ya ziwa hili fano kule Uganda liitua Narubare kwa lugha ya Uganda nchini Kenya waluo wao waliliita na mlolwe. na huku Tanzania lijulikana kama nyanza waluha ya makabila ya wabandi Baadaye lilipewa jina la markia wa Uingereza aliye aitwa Alexandrian Victoria. Alitawala Uingereza kuanzia mnamo mwaka wa 1837 hadi mnamo mwaka wa 1901 wakati wa ukoloni. ya huyu alituma wapelelezi wake kuja Afrika na ndipo bwana John Hanning Speke na Richard Francis Burton waliamua kufanya uchunguzi wakina dhidi ya ziwa hili lote toka kaskazini hadi wakafanikiwa kufika katika fuweko za ngambo ya kusini mnamo mwaka wa elfu moja na nane na wakawa ndio wazungu wa kwanza kuandika taarifa juu ya ziwa hili baada ya uchunguzi waliwasilisha lipot kwa markia ambaye ndiye aliyewezesha shughuli nzima ya upelelezi na selikari ya Uingereza ikamua kuliita kwa jina la Victoria kama sehemu ya heshima ya kumuzi kiongozi huyu kama ilivyo kwa maeneo mengine yayanavypewa majina ya viongozi wakuwa na mashuhuri duniani Ziwa Victoria ni ziwa ambalo lina maajabu yake na sifa zake moja ya sifa zake kubwa Ziwa Victoria lina upana wa kilomita za mraba na ti japo eneo lote linalopatikana maji ni kilomita za mlaba laki moja 16 tisa na mia na 108, na 69. namba mbili ni Ziwa Victoria inakadiriwa kuwa na urefu wa kina kuanzia mita Nini, adi mita thema nane. Ambazo ni sawa na futi miambili stinambili. Adi futi miambili sabina sabi. Lakini maeneo mengi yana wasta ni wakina cha mita alubaini. Ambazo ni sawa na futi miya therasini. Sifa nyingine ya ziwa Victoria. Ni ziwa ambalo limegawanyika katika nchi tatu. Yani ni Kenya, Tanzania na Uganda. Upande wa Tanzania ziwa linaukubwa kilomita za mraba elu na tatu. Na Sawa na hasili 149 ya ziwa lote Nchini Uganda ziwa lina ukubwa wa kilomita za mraba 1131 Sawa na hasili 145 ya ziwa lote na Nchini Kenya ziwa lina ukubwa wa kilomita za mlaba 1141 Sawa na hasili sita ya ziwa lote ya 4 Ziwa Victoria linakadiliwa kuwa na aina zaidi ya mia za samaki na zinasema kwamba asilimia ya aina zote za samaki zikombioni kutoweka kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo za kibinadam na zile za asili na sifa ya tano ya Ziwa Victoria ni ziwa lina zaidi ya visiwa mia ambavyo ukkaliwa na watu na vingine havikaliwi na watu sifa ya sita ziwa ni la kwanza kwa ukubwa barani Afrika na la kwa eneo lenye maji balidi duniani baada ziwa superlil la marekani lakini pia ni latatu kwa ukubwa katika maziwa yote duniani sifa ya saba ni shuhuli kuhu zifanyikazo katika ziwa hili ni uvuvi, usafirishaji, utalii, uvunaji wa maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali mbali. na sifa ya nane ni ziwa hili upokea maji toka mito mikubwa kama vile mtokagela, mtomala mbali na hapo ziwa hili umwaga maji yake katika mto naye. Na hili ndio Ziwa Victoria na historia yake. Inawezekana wengi tulikuwa tunajua au tulikuwa tujui lakini leo tumepata kujua na kuielewa historia ya Ziwa Victoria. Na msimuliaji wako Uncle Baba